Тим часом як техніка шкіряних виробів цілком природно дуже відмінна. А здерті скотини шкури спочатку просушують на сонці, а потім іноді переховують у такому стані. Перед виробкою їх мочать у копанках, потім шкребуть з них миздру. Потім мочать 9-12 день у квасі, що складається з муки, висівок та солі. Для цього їх певним способом складають до зрізки з квасом. А зрізок цей має форму трохи зрізаного конуса, а з дуже широким отвором та відповідно дуже невеликим дном. Після вимочки шкури сушать, та мастять з нижнього боку глиною. Потім трохи мочать квасом, розминають ногами, розправляють так званим ключем, натирають крейдою і нарешті знову шкребуть шкафою, вправивши для того шкуру в спеціальний станок, що називається п'яло. Виробляючи матеріал для чобіт, Шкуру для югти, звичайно коров'ячу, для підошви, волову, спочатку узолять у мішанині вапна та попілу. Потім здирають з неї шерсть, зіскрібують мездру, вистругують уламком коси та кладуть у хлібний квас, пересипаючи її товченою дубовою корою. Подублені 1-5 місяців шкури просушують юхту забарлювають залізним купоросом, мастять дьогтем тощо, підошву вибивають, лощать і таке інше. Потім готові шкури зараз же розрізуються та йдуть на шиття бід. Лемарщину теж мочать у квасі, здирають з неї шерсть, кладуть у розпущену сіль і нарешті розминають на спеціальному приладі – що зветься «мнялом» чи «мнялкою». Всі ці операції у виробі шкури, зрозуміла річ, досить примітивні, та не відзначаються особливою оригінальністю, так само, як і сам виріб з них відповідних речей. Трохи оригінальнішим хіба що буде краєння шкур для шиття кожухів. Звичайно, на добрий кожух треба шість шкур а на великій, з довгими рукавами, то й цілих сім. З одної, найбільшої шкури роблять так звану перегинку, тобто верхню частину кожуха. Шкуру обрізують в формі трапеції, перегинаючи по половині. На загині вирізують круглу дірку для шиї, а довшу частину шкури, що приходиться на груди, Розрізують на дві половини. До цієї, так би мовити, основи кожуха пришивають поли, клинці, рукава та комір. Все це вирізане відповідним способом з інших чотирьох або п'яти шкур. Не спиняючись на шевстві та лимарстві, що їх способи не відзначаються ніякими видатними особливостями, Зауважимо тільки, що ці ремества, особливо шевство, так само, як і взагалі шкуряне діло, йдуть до занепаду під впливом удосконаленої заводської та мануфактурної техніки. Народнє ремество, коли б не дбали про штучну підтримку кустарних промислів, стикаючись з вищою культурою та капіталізацією, неминуче заумирає. Жалкування за це чуємо з усіх центрів шкіряної промисловості. З Новгород-Волинського повіту на Волині, з Переяславського повіту на Полтавщині та інші. Трохи краще стоїть справа в українських повітах на Курщині, де в Суджанському повіті чоботарський промисел почав розцвітати саме з того часу, як чоботарі – припинили цілком домашню виробку шкури та стали купувати її на фабриках. Незлегто я також справив київських чоботарів. Прославлений шевний двір, що був подібний до якогось